25. fejezet Megviselte őket a kétnapos út. Elcsigázottan érkeztek meg a hamburgi pályaudvarra. Elcsigázottan és láthatóan némileg tanács Katica jól esően állapította meg, hogy az öreg városkapu után elnevezett damtor vasútállomás hangulatában és építészeti stílusában is hasonlít a Pesten hagyott keletire. Valamivel kisebb volt ugyan, de még forgalmasabb. A lebontott elődje után épp hogy csak néhány hónappal korábban avatta fel Vilmos császár, amiről a csarnokban felállított széles márványtábla büszkén tájékoztatta a városba látogatókat. Illonait térképet forgatott a kezében, de nem tudott eligazodni rajta. A helyieket megszólítani pedig egyelőre nem volt bátorságuk. Hallva egy csokor munkásember hamburgi tájszólását, Edelényi Zsigmond elbizonytalanodott, hogy elegendő lesz-e az otthonról hozott nyelvtudása. Katica volt, aki a kezébe vette a dolgokat. Bájus akcentussal fordult egy jól öltözött járókelő felé, hogy legyen kedves, igazítsa el őket, miként juthatnak el az általuk kiválasztott hotelba. Nincs messze, de gondolom nem gyalog számbékoznak oda menni, mérte végig a csomagjaikat. Rossz oldalon jöttek ki. A főbejáratnál állnak a lovaskocsik, mutatott az utasokra váró konflisok felé. Egy hordár végre észrevette a megtorpanásukat, és egy kordét maga mögött húzva a segítségükre sietett. Na végre, épp ideje volt, morgott Zsigmond a bajusza alatt. – Ne zsörtölölj, Zsigmond, mindjárt megpihenhetünk. Inkább szedd a lábad, még a végén itt hagy bennünket a lányunk. Katica is fáradt volt, de a kíváncsiságából erőt merítve már a kocsiból integetett, mikor a szülei még csak félúton jártak. Mire beérték, a hordár már felpakolta a pottyászokat. A kocsis pedig felsegítette őket. Megkönnyebbültek, amikor végre meglódultak a lovak, és célba vették az aznapra kitűzött utolsó állomást. Párás, őszi levegő lebegett a város felett. A mindent ellepő tócsákon csattogva hajtottak át a lópaták, olykor hangos szitkozódásra késztetve ezzel a gyalogosokat. A nap bágyatan integetett egy kövér felhő mögül, erőtlenül megadva magát a mindent beborító borúnak. Hűvös szél hasított a magas házak között, még csak október volt, de aki tehette, már meleg kabátot öltött magára, és vastag lábbeli bebújt. Katica csalódva kémlelte az eget, odahaza még a vénasszonyok nyara kényeztetett. Itt, Hamburgban meg már, mintha a telet félték volna az emberek. De aztán megrázta magát, csak nem fogja egy ilyen a kedvét szegni. Majd vesznek csizmát és egy szép kabátot. Hiszen, ahogy Gizella néni szokta mondani, olyan nincs, hogy rossz idő, legfeljebb csak rossz öltözék. Legkésőbb a szállodához érve amúgy is megvigasztalódott volna. Jó módban nőtt fel, sok szép helyen megfordult egerben és a környékén, elegáns éttermekben, cukrászdákban, és telente a nagy bál termében is. De ebben a hotelban... A viszonylag kis mérete ellenére volt valami különleges finomság. Egyszerre volt bájos és elegáns. Edelényi Zsigmond Löwenstein kázmértól hallott a családi üzemeltetésű szállodáról, aki a lelkére kötötte, hogy itt éjszakázzanak a hotelban, ahol mind a tizenegy szoba ablaka a Binnen-Alsterre néz, és amely Hamburgban elsőként olyan fürdőszobákkal rendelkezik, ahol csak egy csapot kell kinyitni, hogy azon nyomban meleg víz zubogjon a kádba. Ekkor még csak mendemondák terjengtek arról, hogy a tulajdonos házaspár álma, hogy hamarosan megvásárolják a szomszédos épületeket is. És a modernizálás után Hamburg minden idők legelegánsabb szállodáját hozzák létre, amit csak a leggazdagabb klientúra engedhet majd meg magának de egyelőre Edelényi Zsigmond pénztárcájának sem okozott gondot a szobaár megfizetése. Hiszen bár arra nem volt elegendő a kimentett maradék vagyona, hogy rendezze az adósságait, egy ideig még képes volt biztosítani a megélhetésüket. És túl nagy választási lehetősége sem volt, hiszen egyáltalán nem ismerte ki magát a városban. A recepció előtti magas fotelek üresen tátongtak. Csak egyetlen egyben ült valaki, aki azonban nem csupán emiatt vonzott magára oly sok szemet. Mustársárga, földigérő brokátot viselt a fiatal nő. A vállakat szabadon hagyó szabás, kacérabnak tűnt az illendőnél. Még csak délután volt. A merész vonalak pedig már az estét idézték. Egy ünnepi összejövetelt. A ruha mellrése alatt futó fehér csipkebetét megismétlődött az aján. Bronzbarna magas szárú cipő kandikált ki a hullámok alól. A magasba fogott tűzvörös tincsek látni engedték a hölgy vékony, kecses nyakát. A hosszú, smaragdzöld kövekből fűzött fülönfüggője finoman megrezzent, Ahányszor csak a pirosan rúzsozott szájához emelte a szipkáját. Katica nem tudta levenni róla a tekintetét. Milyen szép, vajon hány éves lehet? A bőre ugyanolyan hambas volt, mint az övé, de a tekintete érettebb, kiség koravén. A rikító rúzs és a kihívó ruha sem az ifjúság ártatlanságát hirdette. Ne bámult már, nem illik! Rángatta meg az anyja finoman a szoknyáját, miközben Zsigmond a szobákat intézte. Nekem is vehetünk majd egy ilyen ruhát, suttogta Katica az anyja fülébe. Még csak az kellene. Na, mind zsörtölődik a drága feleségem már megint, lépett hozzájuk Zsigmond, a kezében lóbálva a zöld pompónra függesztett kulcsokat. Ne olyan hangosan. Sziszekte Ilona a felvonó felé terelve a többieket. Anyámnak nem kedvére való az a hölgy. Intett Katica a fejével a fotelek felé. Nem is nekem kell, hogy kedvemre való legyen. Az apád inkább célközönség. Legalábbis az lenne, ha nem lennénk vele, provokálta az urát. Ilona, kedves, mégis miről beszélsz? Hogy lehettek ennyire naivak? A vak is látja, hogy egy kurtizán nem ócska, mármint ami a megjelenését illeti, nem egy utcalány, de attól még ugyanolyan erkölcstelen, ugyanolyan romlott, egy a bájait áruba bocsátó némber, egy prostituált. Katicát azonban nem rémítették meg a szavak. Talán még inkább izgatta a fantáziáját a fiatal nő. Igaza lehet az anyának? Vagy csak az előítéletekkel teletömött neveltetése beszél belőle? És a tényleg kurtizán az illető, vajon mi vette rá, hogy az legyen? Nem sok örömlányt látott még. A városukban ugyan üzemelt egy bordélyház, de csak hírből ismerte. Magafajta hölgyek nem mentek a közelébe. De abban, hogy nem ilyen elegáns kisasszonyok ültek ott, szinte biztos volt. Á, az anyja csak képzelődik, badarság, gondolta. Megfeledkezve arról, hogy már megint a fiatal nőn legelteti a szemét, ráadásul oly feltűnően, hogy végül az is észrevette, hogy bámulják. Egy pillanatra ő is Katicára nézett. Egy aprót bicent de aztán újra elmerült a kezében tartott magazinban. Katica zavarba jött, amiért rajta kapták. Szapor léptekkel távozott. Az apjáék már a liftben várták. A boly már csak neki tartotta az öntött vasajtót.